Godmorgen. Jeg hedder Maria. Godmorgen. Jeg hedder Peter. Du må være vores nye vikar. Ja. Jeg startede for en uge siden. Velkommen. Tak. Det er tidligt, at du allerede har fået en nattevagt. Ja, men det er i orden. Jeg er her jo ikke alene. Nej, det er også rigtigt. Har det været en stille nat? Ja, det synes jeg. Ida Jensen har været lidt urolig. Og Paul og Bent vågnede tidligt. Men ellers har det været en stille nat. Okay, men det hører jeg mere om her ved morgenmødet, når vi gennemgår protokollen. Ja.